Luftabwehrzentrale Terrania City. Komm! Ihr Oberbefehlshaber Luftabwehrzentrale. Wo befindet er sich jetzt? Der Gleiter fliegt mit unzulässiger Höchstgeschwindigkeit über den Gobi Park zum Fluss und erreicht gleich den südlichen Rand von Sirius River City. Sollen wir die Abfangjäger losschicken? Vorerst nicht. Nur weiter beobachten. Flieger Außenminister Julian Tiffler ist gleich über Trevi zu empfangen. Stell ihn durch, sobald es geht. Der Soldat hängte das kleine tri gerät an die Wand und entfernte sich wieder aus dem Hoch über den Wolkenkratzern von Terrania City liegenden Überwachungsraum. Hologrammschirme übertrugen kriselnde Bilder aus der gesamten Stadt. Lotse, Position durchgeben. Der Gleiter fliegt jetzt weiter nach Osten zwischen Happy Town und dem Limuria museum hindurch zum Stadion der Sterne. Weiter beobachten. Auf der Wand gegenüber des tri video erschien ein dreidimensionales Bild des Liga-Außenministers. Hier, Tiffler. Ich hoffe, es ist wichtig. Die Vorbereitungen für die Konferenz Liga-Wirtschaftsminister in der Region Irland nehmen eine komplette Zeit in Anspruch. Was gibt's? Die Flugabwehrzentrale hat vor einigen Minuten einen aus der Normalbahn stark ausscherenden Gleiter auf ihren Tastern entdeckt. Wir vermuten, dass es sich um einen Anschlagsversuch auf ein noch unbekanntes Ziel handelt. Wie kommen die darauf? Die Flugabwehrzentrale hat den eventuellen Kurs errechnet. Das Ziel könnte demnach am östlichen Stadtrand zwischen dem Crest Lake Spaceport und dem Handelshafen liegen. Dort befindet sich der... Clatu-Fusionsreaktor. Setzt alles daran, einen Anschlag zu verhindern. Das Kraftwerk ist für die Versorgung Terranias von immenser Bedeutung. Sollte er zerstört werden, wäre das katastrophal für den Planeten und seine Bewohner. Das wirtschaftliche und öffentliche Leben würde völlig zusammenbrechen. Ich gebe euch jegliche Verfügungsgewalt. Ende. In Ordnung. Okay Jungs, lasst die jeder aufsteigen. Zwischen den Spitzen der Wolkenkratzer Terranias herrschte am frühen Morgen nur spärlicher Verkehr. Die junge Frau im Cockpit des Gleiters war ganz in schwarz gekleidet. Ihr blondes Haar bewegte sich, von den Belüftungsdüsen angeweht wie ein Schal im Wind. Mit versteinerter Miene überflog die Pilotin das Stadion der Sterne, das ruhig und leer unter ihr lag. Auch die nördlich und südlich gelegenen Raumhäfen wirkten erstaunlich leer. Fast wie in Erwartung eines Anschlags aus der Luft. Als hätte die Vorsehung Gon Orbons meinen Weg geebnet. Da ist er. Ich werde den Reaktor zerstören. Vielleicht bringe ich ihn sogar zur Explosion. Vor ihr tauchte das Kraftwerk auf. Eine Ansammlung langgestreckter Gebäude mit einer Kuppel in der Mitte. Ihre Entschlossenheit wuchs, als sie auf die Kuppel zuraste. Wenn ich den richtigen Aufprallwinkel wähle, werde ich sicher großen Schaden anrichten. Terrania muss bluten. Abstand zum Zielobjekt zwei Minuten. Ihr Pilot Abfangjäger 1. Komm! Ja. Wir haben den Gleiter im Visier und seine Kennung abgerufen. Und? Er hat eine LFT-Kennung der xenopsychologischen Beratungsstelle. Sollen wir trotzdem dranbleiben? Was? Wie heißt der Besitzer? In diesem Fall Besitzerin. Abstand zum Zielobjekt, eine Minute. Also? Staatssekretärin Breedfechter. Der Gleiter überflog den Rand des Areals, überquerte den äußeren Zaun, hielt auf die dunkelblau schimmernde Kuppel zu. Ein Hochgefühl erfasste Brezinger. Das Adrenalin rauschte durch ihre Adern. Achtung, Gebäude im Weg. Distanz gleich Null. Distanz gleich Null. Du hast ausgedient, Bordcomputer. Nur noch wenige Sekunden. Schwert und Schild für Abschuss! Abschuss! bleiben die palfeld Ihr Hier, 2. Wir kommen nicht dran, ohne das Gebäude zu zerstören. Wenn der Fusionsreaktor zerstört wird, bedeutet das den sicheren Tod hunderttausender Menschen. Ihr müsst handeln. Tut etwas. Der Gleiter der hält auf die Kuppel zu. Er führt die Nase schon nach unten. Prezinga dreht in letzter Sekunde vor der Kuppel ab. Zog den dahin rasenden Gleiter in einer engen Kurve wieder steil nach oben und... Schoss davon. Mühsam korrigierten die Verfolger ihren Kurs, um ihrerseits nicht in den Reaktor zu stürzen. Er verschwindet in nördlicher Richtung. Was soll das denn? War das so eine Warnung? Sollen wir ihm folgen? Nein, nein, wir gefährden sonst den morgendlichen Verkehr. Was ist das für ein Lärm bei euch? Ursprung der Geräusche eindeutig auf dem Reaktorgelände. Soeben wurde der Alarm ausgelöst. Jetzt erst? So spät hätte der auch nichts mehr genutzt. Sprechverbindung zu Mondra Diamond. Sieh dir das selbst an. Noviel Residor, der Chef des terranischen Geheimdienstes, war enttäuscht und er machte keinen Hehl daraus. Er führte Mondra Diamond durch das mit emsigen Mitarbeitern gefüllte Großraumbüro zu einem kleinen Nebenraum, der durch eine transparente Scheibe getrennt war. Kann sie uns hören? Nein, keine Sorge. Man glaubt es kaum. Da sitzt sie. Die Frau war es, die ganz in Schwarz gekleidete. Sie hatte einen jungen Sänger ermordet, der sich öffentlich gegen die Sekte gestellt hatte. Was ist mit dem jungen Mann geschehen? Wie ist er umgekommen? Nun, diese sogenannte Gläubige hat die Endzeitsprüche ihres Meisters wortwörtlich genommen und den Sänger mit einer Mikrofusionsgranate zu Staub werden lassen und ins Nichts befördert. Das ist ja entsetzlich. Lass uns reingehen. Mondra setzte sich zu der Frau und blickte sie an. Lange rote Haare umrahmten das abwesend wirkende blutjunge Gesicht. Die Augen waren tiefschwarz. Sie blickten ins Leere. Willst du einen Schluck Wasser? Gib es auf. Wir haben Aufnahmen, auf denen du zu sehen bist, wie du mit dem Sänger redest. Dabei machst du einen recht munteren Eindruck. Es ist sinnlos, die Stumpfsinnige zu spielen. Lass sie, sie reagiert nicht. Sie wirkt, als wäre alles in ihr gestorben, was sie zu einem Menschen macht. Bald wird Gott Gonorn über diese Welt und seine Bewohner kommen. Was? Er wird die Lebenden in zwei Klassen teilen. In jene, die nach ihrem Tod würdig sind, ihm zu dienen. Und jene, die einfach verlöschen werden. Unsere Gegenwart zählt zu den Tagen und Jahren des Niedergangs. Don Orbon wird den Untergang der Zivilisation herbeiführen. Und wir werden alles in unseren Kräften stehende tun, um eben dies zu erreichen. In nicht allzu ferner Zukunft wird unser Gott über diese Welt und ihre ungläubigen Bewohner kommen. Der Mann am Podest war ganz in dunkelblau gekleidet. Er trug einen weiten Umhang, einen Hut mit ausladender Krempe und Stiefel aus einem lederartigen Material, die ihm bis zu den Oberschenkeln reichten. Augenbraun und Augenränder hatte er schwarz gefärbt, passend zu seinen tiefschwarzen Augen. Auch sein halb von einem dichten Vollbart verborgenes Gesicht wirkte dunkel. Uns allen hätte längst klar sein müssen, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Der Weg, den die Menschheit eingeschlagen hat, um sich das Universum untertan zu machen, hat sich als Sackgasse erwiesen, als eine Straße, die zur Umkehr zwingt, weil sie im Nichts endet. Ich frage euch, Wollt ihr diesen Weg weitergehen oder umkehren? Nein, nein, nein. Nicht weiter. Umkehren. Umkehren. Unter den schwarz gekleideten Zuschauern, die auf grauen Klappstühlen saßen, befanden sich auch Mondra Diamond und ein junger, blonder Mann. Mondra beugte sich umkehren. zu ihm. Umkehren. Ja, umkehren. Dieses Spiel ist doch leicht zu durchschauen. Ja. Für nüchtern denkende Menschen. Aber gerade an solchen scheint es in dieser Versammlung zu mangeln. Ich spüre auch, dass ihr bereit seid, der elementaren Frage zu begegnen. Ach ja, ich spüre es auch. Wollt ihr die elementare Frage hören? Ein wahrer Scharlatan. Ich kann das Geschwätz dieses Weltverbesserers nicht mehr hören. Er quatscht nur dummes Zeug. Einfach nur rätselhaft. Wollen wir alles in unseren Kräften Stehende tun, um den Untergang dieser verkommenen Zivilisation zu erreichen? Ja, ja, ja! Dabei begehen wir natürlich keinerlei Gewalt an. Wir verabscheuen und verurteilen die Gewalt. Sie entspricht nicht dem Geist Gon Orbons. Wir befolgen Recht und Gesetz solange Recht und Gesetz auf diesem Planeten noch bestehen! Ja. Die Versammlung endete und Carlos Imbaloc verschwand durch eine Seitentür in einen Nebenraum. Mondra zog den jungen, blonden Mann, mit dem sie gekommen war, nah an sich heran. Hör zu, Gauer, Deine Mutter hat heute Morgen vermutlich einen Anschlag auf ein Fusionskraftwerk unternommen. Zum Glück ist nichts passiert, weil sie, wie ich hoffe, in letzter Sekunde zur Besinnung gekommen ist. Du meinst, sie ist dieser Sekte beigetreten? Sie hat jeglichen Kontakt zu ihrem sozialen Umfeld abgebrochen und ist seit Langem für niemanden mehr zu erreichen. Ja, ich weiß. Auch mit mir spricht sie nicht mehr. Deshalb habe ich dich auch in dieses Gebetshaus mitgenommen. Dir nimmt man ab, dass du nur deine Mutter suchst. Außerdem kannst du nebenbei für mich ein bisschen die Augen aufhalten. Vielleicht fällt dir was auf. Und weshalb bist du noch hier? Eine Anhängerin der Sekte hat einen jungen Sänger ermordet. Sie schweigt zu allen Fragen. Und deswegen will ich mir diesen Prediger mal genauer ansehen. Ich habe gleich einen Termin bei ihm. Sie hätte das nicht tun dürfen. Sie hat es getan, weil sie deinen Lehren glaubte. Was machst du mit den Menschen? Sie haben Sorgen und Nöte. Die Welt, wie sie sie kannten und liebten, ist zusammengebrochen. Die erhöhte Hyperimpedanz hat alle synchronischen Vorgänge zum Erliegen gebracht. Perry Roden, der terranische Resident, ist im Weltall verschollen. Kaum etwas funktioniert noch so, wie sie es gewohnt waren. Und anstatt ihnen in dieser Situation zu helfen, behinderst du den Wiederaufbau und die Regeneration unserer Gesellschaft. Was will dein Gott Gon Orbon? Dass wir alle von Landwirtschaft leben? Du bist wütend. Verstehst du denn nicht, dass Gott Gon Orbon der Menschheit ein Zeichen gesetzt hat? Kannst du nicht einsehen, dass es so nicht weitergehen kann? Gott? Gon Orbon? Die Kosmokraten sind für das verantwortlich, was zurzeit geschieht. Sie haben die Hyperimpedanz erhöht. Aber die Kosmokraten sind keine Götter. Sie haben ganz andere Pläne. Carlos Imberlock blickte sie an. Seine Augen gewannen an Tiefe. In ihnen leuchtete ein gefährliches Licht. Wie auch immer. Du sollst wissen, dass ich nichts mit den Sprengstoffanschlägen und Attentaten zu tun habe. Und dass mich nichts mit den Anschlägen verbindet, die überall auf der Welt verübt werden. Das sind kriminelle Machenschaften, die nicht unter meine Verantwortung fallen. Ich bin das Medium Gon Orbons, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin kein Terrorist, der Fabriken in die Luft jagt. Und ich will nicht, dass meine Anhänger so etwas tun. Und warum erzählst du mir das? weil du für die Liga freie Terraner tätig bist. Gauer, der junge Sohn Brezingers, schlich sich im Gebetshaus zu einer Antigrafschräge, glitt sie hoch und stand vor einem weiten, mit grünem Teppich ausgelegten Korridor. Zahlreiche Räume mit geschlossenen schweren Flügeltüren gingen von dem Korridor ab. Er huschte vorsichtig um eine Ecke. Plötzlich packte ihn eine Hand fest am Arm. Hey, was machst du hier? Bist du ein Schnüffler? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich... Äh, äh, du weißt, was wir mit Ungläubigen machen, die unserer Religion nicht wohlgesonnen sind? Äh, nein, man stellt sich Gonorba nicht in den Weg. Der ganz in schwarz gekleidete Mann hob die andere Hand. Gauer sah, dass sie eine Mikrofusionsgranate enthielt, an der ein kleines blaues Licht aufblinkte. Es zeigte an, dass nur noch wenige Sekunden bis zum Auslösen der Granate blieben. Auch du bist frei, Monda Diamond. Auch du kannst wählen. Entscheide dich zwischen dem Glück, Gon Orbon dienen zu dürfen, in seinem Schatten in ein ewiges Leben zu treten, oder dem Verlöschen, der qualvollen Auflösung ins Nichts. Ich spreche die reine, Die unverfälschte Wahrheit, die unvergleichliche Wahrheit, die mir von unserem Gott eingegeben wurde. Monroe Diamond schluckte mühsam. Der Hals war eng geworden und ihr Mund war trocken. Der Prediger wusste, wer sie war und konzentrierte sich auf sie. Entscheide dich. Entscheide dich. Du wirst mir folgen. Auch du wirst meine Jüngeren sein. Nutze deine Freiheit. Wie bitte? Da, ich ich wollte zu Bre. Bretzinger, sie hat mich eingeladen. Zur Abendpredigt der Adjunktin Zinger? Ja, ja, natürlich. Läuft sie denn schon? Ja, schon lange. Hier gleich rechts den Gang entlang. Der Jünger ließ die Hand sinken und deaktivierte die Granate. Also war ich doch auf dem richtigen Weg. Sozusagen. Dann nimmst du auch am Friedensmarsch durch Terrania City teil. Ja, klar. Wann war der nochmal? Morgen früh um 10. Andra verstand schnell. Im Imbalok versuchte sie, einem hypnotischen Angriff auszusetzen. Sie schüttelte ungläubig den Kopf. Plötzlich hasste sie diesen vollbärtigen Mann, seine tiefblauen Augen, die scharf gekrümmte Nase und das wallende braune Haar. Sie hasste ihn mit jeder Faser ihres Wesens. Was soll das? Versuch es gar nicht erst. Ich bin mental stabilisiert. Entscheide dich. Entscheide dich Ich warne dich zum letzten Mal, Emberlock Lass mich in Ruhe Sonst lernst du mich kennen Nicht im Jenseits, sondern im Hier und Jetzt Scher dich zum Teufel mit deinem Gott, Gon Orbon Er kann mir gestohlen bleiben Es ist aussichtslos, mich auf diese lächerliche Weise zu bekehren Du bist verloren Von Orbon wird dein Leben verlöschen lassen Das werden wir noch sehen Mir ist jetzt jedenfalls einiges über dich und Gon Orban klar geworden. Ich behalte euch im Auge. Aus dem bezeichneten Raum strömten die Gläubigen bereits wieder heraus. Gauer lief durch die entgegenkommende Menge hindurch. Die Predigt ist schon zu Ende. Hoffentlich ist sie noch da. Er betrat den großen Vortragssaal, der mit schweren Vorhängen und runden Tempelbannern drapiert war, in dem vereinzelt noch Anhänger der Sekte in meditativer Haltung versunken waren. Die Information, die er erhalten hatte, erwies sich als richtig. Brezinger stand am Rednerpult und tippte in ein kleines Notizgerät. Mutter. Die restlichen Gläubigen hatten den Saal bereits verlassen. Ungehindert trat Gauer nun an das Podest heran und registrierte mit einiger Genugtuung, dass seiner Mutter diese Begegnung unter die Haut ging. Für einen Moment sanken ihre Schultern nach unten. Doch dann fing sie sich. Ihre Haltung straffte sich. Ihre Lippen wurden schmal und ihre Augen füllten sich mit Ablehnung und Kälte. Welch hoher Besuch. Was willst du? Das fragst du? Meine Freunde haben mir schon erzählt, dass man seine Eltern von einem bestimmten Alter an nicht unbeaufsichtigt lassen darf. Sie machen nur Unsinn. Bist du gekommen, dich Gon Orban anzuschließen? Ganz sicher nicht. Du hast dich nicht mehr gemeldet. Ich denke, wir sollten miteinander reden. <lacht> Worüber? Mutter, ich bin hier, um dich abzuholen und zurückzubringen. Ich werde dich nicht so ohne weiteres fallen lassen. Was <lacht> für eine seltsame Formulierung. Wer glaubst du zu sein? Fallen lassen. Anscheinend bist du noch nicht auf den Gedanken gekommen, dass es nichts mehr zu diskutieren gibt. Weil ich meinen Gott gefunden habe. Mama, du hast einen klaren Verstand. Du bist Xenopsychologin. Kennst ziemlich alle Tricks auf diesem Gebiet. Und doch fällst du auf diese Sekte herein. Wirst Predigerin? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wenn du mit Sekte unsere Kirche meinst. Ich bin keineswegs gefallen, Kleiner. Ich wurde erhöht. Du bist es, der außerhalb der Erleuchtung steht. Plötzlich wandte sie sich ab und ging zu einer Tür an der Rückseite des Saales. Mutter! Gauer sprang auf das Podest und folgte ihr, doch es gelang ihm nicht, sie einzuholen. Sie ließ sich nicht aufhalten. Blitzschnell verschwand sie durch die elektrische Tür. Mutter, mach auf! Lass sie gehen, Gauer. Hä? Mondra stand im Rahmen der offenen Flügeltür des leeren Gebetsraumes. Gauer drehte sich zu ihr um. Nein, Mondra, ich muss Sie sprechen. Morgen findet ein Friedensmarsch der Sekte statt. Ich will teilnehmen und werde Sie zur Rede stellen. Sie muss mir zuhören. Langsam fuhr das Licht im Wohnzimmer hoch, als die Positronik registrierte, dass die Schlafende erwacht war. Mondra Diamond richtete sich in ihrer Schlafzelle auf und fuhr sich durch das lange, kastanienbraune Haar. Oh. In ihrem Regal leuchtete unablässig das tri gerät Sie schwang sich von der Pneumomatratze, machte sich schnell ihr Lieblingsgetränk, einen Sternenlotus und projizierte das Bild an die gegenüberliegende Wand. Wer mag das sein? Guten Morgen, Mondra. Hier Residor. Morgen. Was gibt's? Habe deinen Bericht vom gestrigen Besuch im Gebetshaus gelesen. Ich teile deine Vermutung, dass die Sekte langsam erwacht und nur auf den richtigen Moment wartet, um in einem noch größeren Umfang loszuschlagen. Leider... Ich weiß. Uns fehlen eindeutige Beweise, die eine Verbindung zwischen den Einzeltätern und der Sekte aufzeigen. Das ist richtig. Die Sekte ist gefährlich, aber wir können sie nicht verbieten, solange wir ihr keine kriminellen Machenschaften nachweisen können. Ja, leider. Deswegen bitte ich dich, keine unüberlegten Aktionen zu starten. Die Sekte wartet nur darauf, dass sie die Medien einschalten und über die Regierung herziehen kann. Lass vor allem das Gebetshaus in Frieden. Ich kann mir vorstellen, dass man dir beim nächsten Mal eine Falle stellt. Es wäre schlimm, wenn einer von uns hineintappt. Du hast recht. Wenn die Sekte die Presse auf ihre Seite bringen kann, brechen die Dämme und wir werden ohne unsere Absicht zu Steigbügelhaltern Gonorbons. Orbons. Keine Angst. Ich habe es mir gemütlich gemacht und werde die Wohnung nicht verlassen. Es regnete. Der nasse Asphalt schien wie ein Spiegel. Mehrere Reporterteams hatten sich am Straßenrand aufgebaut und berichteten über den Zug. Weiße, boxenförmige Kameras mit verschiedenen Objektiven schwebten vor ihren Gesichtern und nahmen sie auf. Zehntausende überwiegend schwarz gekleidete Menschen ziehen in Antares City, unweit des Residenzparks, durch die Straßen. Uniformierte Polizisten an ihrer Seite begleiten sie riegeln die Querwege ab und lenken unbeteiligte Passanten in die entgegengesetzte Richtung. Die Demonstranten halten Plakate und Transparente hoch, mit denen sie für die Sekte werben. Auf vielen Plakaten ist das Gesicht des Sektenführers abgebildet. Auch ihr zentrales Symbol, ein Schwert, das über einem ovalen See schwebt, ist auf den bemalten Schildern auszumachen. An der Spitze des Demonstrationszuges stehen Carlos Imbalok und andere wichtige Adjunkten. Unter ihnen auch die ehemalige Staatssekretärin Brezinger, die unter dem Verdacht steht, am gestrigen Morgen einen Anschlag auf den klartu fusionsreaktor versucht zu haben. Die Ermittlungen wurden vom liga Ligadienst eingeleitet. Zona Hart, Terrania City Nachrichten. Wir blenden um ins Studio. Es folgt eine Zusammenfassung der Konferenz der Liga Wirtschaftsminister in der Region Irland. Hundra. Gauer lief am Rande des Zuges mit und sprach in sein handliches intercom -Gerät. Er fiel leicht zurück. Die hinter ihm laufenden Demonstranten überholten ihn teilweise, drängelten und schubsten. Hey, ja, doch gleich! Mondra. Gauer? Ich verstehe dich so schlecht. Ich bin mitten im Demonstrationszug und war eben vorne bei meiner Mutter. Beziehungsweise, sie ist es nicht. Wie bitte? Es muss eine Doppelgängerin oder sowas sein. Moment, ich schalte das Trivid ein. Oh. Mondra untersuchte eingehend die Aufnahmen der wie träge dahinfließenden dunklen Menschenmasse. Ein hagerer Reporter im mintfarbenen Anzug mit aufgestellten Kragen huschte zwischen den Demonstranten hin und her. Der Sektenführer und seine Adjunkten kamen ins Bild. Unter ihnen Breed Schinger. Vielen Dank. Wir schalten um zu einem Interview mit Carlos Imbalok. Ich kann Bre erkennen. Du meinst, sie ist es nicht? Absolut nicht. Im Gebetshaus war sie es. Auf jeden Fall. Und jetzt? Im Trivit siehst du es vielleicht nicht, aber meine Mutter hat immer eine kleine, schartige Brandnarbe an der linken Hand. Diese Frau hat keine solche Narbe. Das heißt, dass meine Mutter definitiv nicht an dieser Demonstration teilnimmt. Okay, Gauer, ich habe begriffen. Gib Acht, dass dich niemand verfolgt und komm bitte sofort zu mir. Wenig nervös, lenkte sie ihren Antigraf Skete zu einer gläsernen Villa mit weißen Wänden und ging auf den kleinen Landeplatz daneben nieder. Sie schritt zum Eingang, der von zwei bewaffneten TLD-Agenten flankiert war. Einer der Agenten stellte sich ihr in den Weg. Halt, Name. Bray Zinger, Kosmopsychologin. Ich habe einen Termin bei Homer G. Adams. Hier ist mein Ausweis mit den gespeicherten Daten. Mein Kollege wird deine Angaben im CompuPad sofort überprüfen. Der Residenzkoordinator befindet sich zurzeit noch auf der Konferenz der Liga-Wirtschaftsminister. Ich weiß. Er sagte mir, ich soll in seiner Villa auf ihn warten. Bre lächelte offen und zwinkerte den Agenten verschwörerisch zu. Sie beugte sich leicht vor, sodass ihr Dekolleté etwas sichtbar wurde. Eine private Angelegenheit. Du verstehst? Brezinga, Elf, alles in Ordnung. Sieht so aus, als hättest du Zutritt. Mhm. Danke. Gauer war unversehrt bei Monra Diamond eingetroffen. Gemeinsam waren sie in ihrem Dienstleiter zum Hauptgebäude der LFT geflogen. In ihrem Büro standen der Agentin alle Mittel zur Verfügung, die sie benötigte, um nach ihrer ehemaligen Freundin zu suchen. Herwin Parow, der persönliche Sekretär Monras, mit der Adlernase und dem weißen Bürstenschnitt, legte eine Anzahl Folien auf den Tisch. Eine der Folien schimmerte rötlich. Danach setzte er sich auf einen Drehstuhl und aktivierte ein positronisches System. Ah, hallo. Warauf mein werter Name. Zinger. Gower Zinger. Hm. Zinger. Von der Zinger. Richtig. Gauer ist eigens aus Indien gekommen, um uns zu helfen. Ich bin ihr Sohn. Gut ab. Keine leichte Aufgabe, seine Mutter zu suchen. Verdammte Rechner. Die Hyperimpedanz macht uns noch immer zu schaffen. Wir arbeiten fieberhaft daran, die syntronischen Schaltelemente gegen die positronischen auszutauschen. Aber es geht so langsam vonstatten. Wo kann sie nur stecken? Ich weiß es nicht. Kein Agent in terania City hat sie gesehen. Niemand hat von ihr gehört. Keine Rückmeldungen. Aber ich habe hier eine brandneue Folie mit Ihren Daten. Er zog die rötlich schimmernde Folie aus dem Stapel heraus. Das aufgeprägte Hologramm zeigte das Abbild eines blonden Frauenkopfes mit wehendem Haar. Das Gesicht war schmal und ausdruckslos. Mutter. Das Bild ist aus dem Gleiter, den Sie in Richtung des Kraftwerkes gelenkt hatte. Eindeutig, meine alte Freundin Bree. Zugas-ID-Schwingungen laufen bereits durch die Rechner. Überall in Terrania gibt es Überwachungskameras. Sie dienen zwar in erster Linie der Sicherheit und der Verkehrsüberwachung, aber ich hoffe, dass unsere Verdächtige irgendwann in den letzten 14 Stunden nach eurem Besuch im Gebetshaus von einer der Kameras erfasst worden ist. Bré wandte sich dem Hauptschlafraum der Villa zu. Sie schob die altmodische Tür auf und erstarrte fast vor Ehrfurcht bei dem Anblick des Meeres, den sie durch das Panoramafenster genoss. Schließlich schloss sie die Tür und zog sich einen der Sessel heran, die zu beiden Seiten der Pneumokaut standen. Sie platzierte ihn hinter der Tür, setzte sich, zog den Nadler aus der Innentasche Und legte ihn auf die übereinander geschlagenen Beine. Das große Warten kann beginnen. Mit Gon Orbans Hilfe hat alles geklappt. Keiner hat etwas gemerkt. Sonst hätte der tyrannische Ligadienst mich hier schon längst festgenommen. Nahezu eine Stunde war verstrichen. Bewegliche Hologrammaufnahmen der blonden Xenopsychologin erschienen im Projektionsfeld. Die Aufnahmen flimmerten und waren unscharf. Dennoch war zu erkennen, dass sie es war. Darf ich vorstellen, Rezinga, vor ungefähr vier Stunden in Terrania City. Diesmal ist es die echte. Tatsächlich. Wo ist sie da? Moment, Moment, Moment. Hier steht, dass sie sich im Umfeld des trans hauptbahnhofes befunden hat. Es gibt noch weitere Bilder, die sie auf dem Weg zu den Terminals zeigen da. Die Hologrammaufnahmen zeigten Brezinger in Gedränge an den Ausgängen des Bahnhofes und auf mehrspurigen Transportbändern, die in der Mitte der riesigen unterirdischen Halle verliefen. Eine weitere Aufnahme zeigte sie unmittelbar vor einer der silbern glänzenden Rohrbahnen. Danach taucht sie nirgends mehr auf. Vermutlich ist sie in den Terra-Express von Terrania eingestiegen. In welche Richtung? So wie es aussieht, den in die Region Irland. Irland? Was soll das sein? Zum Beispiel findet dort zurzeit die Konferenz der Liga Wirtschaftsminister statt. Ach. Ich vermute, dass sie einen viel effektiveren Anschlag plant und deshalb gestern vor dem Kraftwerk abgedreht ist. Nur was? Herwin, Intercom-Verbindung Region Irland, sofort. <Sachen> <S Chief> Als sie das Kinn auf die Brust sackte, ruckte Bretzinger hoch. Es dauerte einen Moment, bis sie sich erinnerte, wo sie sich befand. Die anbrechende Dunkelheit machte es nicht gerade leichter. Das Schlafzimmer war in düsteres Zwielicht gehüllt. Sie schaute kurz auf ihren Chronometer. Zwei Stunden schon. Was ist das? Einer der beiden TLT-Agenten die den Eingang zum Gebäude bewachten und sie überprüft hatten, schwebte vor dem Panoramafenster. Er hatte einen Flugtonnister umgeschnallt und hing ihr jetzt genau gegenüber in der Luft. Der Agent, später angestrengt, mit einer Stirnleuchte ins Innere, entdeckte sie und hob einen Handstrahler in ihre Richtung. Es kam eben eine Meldung durch, Britzinger. Du bist enttarnt. Nimm langsam die Hände hoch. Ich werde dich jetzt festnehmen. Von wegen. Dreh schoss sofort. Der Nadler durchschlug das Panoramafenster genau an der Stelle, an der der TLD-Agent schwebte. Das Projektil traf ihn mitten ins Herz. Seine Augen quollen vor und er begann, wild mit den Armen zu rudern. Dabei schaltete er versehentlich seinen Flugtonister aus und stürzte wie ein Stein in die Tiefe. Er sackte einfach nach unten. Nichts im Zimmer wies darauf hin, was sich eben abgespielt hatte. Das Fenster zeigte nicht den geringsten Sprung. Das kleine Loch, das das Nadlerprojektil geschlagen hatte, war in der Dunkelheit praktisch nicht zu erkennen. Bleibt noch der zweite Wächter. Wenn Adams nach Hause kommt, würde er ihm sofort Bescheid geben. Der Plan wäre dann geplatzt. Ich muss ihn ausschalten. Der Terra-Express wäre mit vier Stunden viel zu langsam. Wir nehmen meinen Gleiter. In einer halben Stunde Normalflug sind wir da. Halt dich fest, Gauer! Der Gleiter erhob sich in die Luft und schoss zwischen den breiten Hochhäusern und Turmbauten davon. Mondra saß im Cockpit und betätigte Schalter und Knöpfe. Gauer saß neben ihr und blickte nach draußen. Das Gesicht der Erde hatte sich verändert seit der Anstieg der Hyperimpedanz alle Synthrons außer Gefecht gesetzt hatte. Schwebebusse und umgerüstete antigraf beherrschten das Straßenbild. Transmitter für den Personenverkehr fehlten völlig. Was hat Bre in der Region Irland nur vor? Das werden wir hoffentlich bald sehen. Sie ließen Terrania City hinter sich. Gauers Blick schweifte umher. Nur vereinzelt flogen Raumschiffe am Himmel. Hinter Mondras Gleiter stiegen in der Ferne zwei leuchtende Punkte in den Himmel. Was ist das? Was denn? Hinter uns. Da. Sie kommen näher. Gleiter! Das sind Kampfgleiter der Terranischen Flugabwehr. Die Fahrzeuge kamen heran und flogen auf gleicher Höhe mit. In ihren Cockpits waren die Gesichter der Piloten greifbar zu erkennen. Sie! Sie! Versuchen uns abzudrängen! Hey! Was soll das denn? Dreh sofort ab. Sonst müssen wir Gewalt anwenden. Wie bitte? Hier Mondra Diamond, Agentin des Terranischen ligadienstes Ich fliege im Auftrag der LFT. Das hatten wir gestern auch schon. Leiter mit lft kennen. Dreh sofort ab oder lande. überfliegt militärisches Sperrgebiet. Gebt dir eine Minute. Ende. Was... was machen wir jetzt? Sie schob sich rechts an der Hauswand entlang. Die Waffe im Anschlag. Vorsichtig spähte sie um die Ecke. Nichts. Nur Gras. Nein, da liegt auch niemand. Konverband, steh mir bei. Sie sicherte nach hinten und glitt um die Ecke. Bewegte sich jetzt auf die hintere Seite der Villa zu, wo der erste Wächter abgestürzt war in Richtung der Felsklippen am Rande des Meeres. Als sie um die nächste Ecke spähte, sah sie genau in die lodernde Öffnung eines entsicherten Energiestrahlers. Ich weiß, dass du es warst. Bray ließ den Blick zur Seite schweifen. Schräg hinter ihrem Gegenüber entdeckte sie in einer Pfütze aus Blut, die Glieder in alle Richtungen verrenkt, den abgestürzten Wächter. Ich wusste auch, dass du herkommen würdest, um dich zu überzeugen, dass er tot ist. Er war mein bester Kollege und ein guter Freund. Wenn ich seinen Tod melde, werde ich deine Leiche über meiner Schulter tragen. Gut, dann hast du den Vorfall noch nicht weitergegeben. Sie warf sich zur Seite und schoss. Auch der Agent hatte sich zur Seite geworfen und fiel in die Nähe des Felssturzes. Re feuerte erneut. Dicht vor dem Abgrund fiel der Mann sich ab und hechtete hinter einem Felsen. Er schaltete seinen Energieschirm ein und betätigte ein Funkgerät, das in seinen handkragen eingenäht war. Mayday, mayday! ihr kommen! <rattern> Die drei Gleiter schossen in Zickzackbewegungen über den dunkler werdenden Himmel. Mondra versuchte immer wieder, aus der Umklammerung der Kampfgleiter auszubrechen. Doch diese korrigierten jeweils ihre Positionen und blieben an ihrer Seite. Oh, verflucht! Mondra, Irisidor, kommen! Seid ihr schon da? Mitnichten sind wir da. Wir haben kleinere Probleme. Was sind das für Kampfgleiter, die uns verfolgen, bedrohen und abschießen wollen? Kampfgleiter? Oh nein. Moment, ich kümmere mich darum. Ich bin gleich wieder bei euch. Ende. Stirb, du verdammter Mistkerl! Bre feuerte mehrmals mit dem Nadler in Richtung der Felsen. Die Schüsse gingen ins Leere. Mede, Mede! hier krakos kommen! Bewaffneter Angriff am Gästehaus. Du wirst mich nicht verraten. Kurz entschlossen hechtete sie auf die neben ihr liegende Leiche des ersten Agenten zu. In Windeseile griff sie sich den Energiestrahler des Toten und schaltete seinen Schutzschirm ein. Erneut richtete sie die Waffe auf den anderen Agenten, ging langsam auf ihn zu und schoss. Der Energieschirm des Mannes leuchtete auf. Seine Hand zuckte von dem Funkgerät zurück. Entsetzt starrte er sie an. Dre merkte nicht, dass ihr Gesicht Hass verzerrt war, als sie den Agenten im Brennpunkt des Energiestrahls hielt. Alles in ihr war darauf ausgerichtet, den Mann zu vernichten. Dieses letzte Hindernis, das zwischen ihr und dem Attentat auf Homer G. Adams stand. Sein Energiesturm verfärbte sich grellweiß, flackerte heftiger und heftiger. Im nächsten Moment kippte er als verkohltes Etwas. Zum Boden. Mit Orban Sie rannte zurück zu der anderen Leiche und nahm ihr den Flugtonista ab. In Windeseile schnallte sie sich den Tornister um und machte sich mit den Funktionen vertraut. Okay, verstanden. Los geht's. Schwert und Schild für Gun Orban. Gauer blickte nach draußen. Unverändert blieben die Gleiter in ihrer Nähe. Plötzlich fielen sie zurück und flogen in einer engen Kurve davon. Sie verschwinden. Sorry, eine Überreaktion der Flugabwehrzentrale. Es gab da einige Unstimmigkeiten in der internen Kommunikation. Schon gut. Beeilt euch jetzt. Wir hielten gerade stillen Alarm. Im Umfeld der Wirtschaftstagung hat es einen Mord an einem TID-Agenten gegeben in der Gästevilla von Homer G. Adams. Bray. Es ist zu vermuten, dass sie es war. Der Zellaktivator-Träger und Wirtschaftsminister Terras ist also ihr Ziel. Falls dieser Anschlag auf ihn gelingt, ist das ein Kanal für die gesamte Sekte Gon Orbons und der Untergang Terras, wie wir es kennen. Wir müssen diese Sekte daran hindern, den Wiederaufbau zu stoppen und die sozialen Verhältnisse erneut ins Chaos zu stürzen. Die Weltlage hängt von Homer G. Adams ab. Mondra, du bist die Einzige, die Bray stoppen kann. Nur du hast ihre korrekten ID-Schwingungen. Ich nicht, dass auf der Konferenz Panik ausbricht und wieder weitere Personen tötet. Schalte Bray aus, bevor es zu spät ist. Verstanden. Ende. Oh nein, Mutter! Was machen wir jetzt? Spätestens in 20 Minuten müssen wir im Kongresszentrum sein. Sonst ist Homer G. Adams lange tot, bevor wir ankommen. Und deine Mutter vielleicht auch. Also los. Volle Kraft voraus. <lacht> Ist ein personen Fluggerät im Anflug auf das Konferenzzentrum. Zielrichtung ist das Flachdach des Gebäudes. Was sollen wir tun? Die heutige Tagung ist soeben beendet worden. Homer G. Adams und die anderen würdenträger haben das Haus bereits verlassen. Sammelt dennoch einen Trupp und steigt auf das Dach. Eine weitere Abteilung bleibt unten, freigegeben zum Abschuss. Verstanden. Also, ihr habt's gehört. Ab rauf mit euch. Die anderen bleiben hier. Los, los, los. Schwerbewaffnete Soldaten in Tarnuniform mit Energiestrahlern und Helmen liefen über die seitlich am kleeblattförmigen Konferenzzentrum angebrachten Feuertreppen auf das Flachdach hinauf. Sie verteilten sich auf dem gesamten Areal. Scheinwerfersäulen suchten den Himmel ab, kreuzten sich in einiger Entfernung. In ihrer Mitte fassten sie manchmal das stark schwankende, undeklarierte Flugobjekt. Ein Soldat blickte durch ein Nachtsichtgerät. Melde eine bewaffnete Person mit umgehängten Flugtornister und Handstrahler. Anflugrichtung gleichbleibend. Zielerfassung? Markiert. Und Feuer! Mehrere Schüsse trafen das anfliegende Objekt, das in einem schrägen Bogen auf dem Vorplatz vom Konferenzzentrum aufkam. Sofort liefen die am Boden stationierten Soldaten darauf zu. Etwas. Mondras Gleiter sauste einem grellen Hädler und Schweif hinter sich herziehend über den Nachthimmel und zog einen engen Bogen um das Konferenzzentrum. Er verlangsamte seinen Flug, verharrte in der Luft und schwebte dann auf dem Vorplatz nieder. Die Türen öffneten sich, hastig sprang Mondra Diamond heraus. Sie hielt ihren Ausweis in die Luft und rannte zu der am Boden liegenden Leiche. Monra! Ein Soldat stand bei der Leiche und drehte den auf dem Bauch liegenden Körper um. Das ist ja ein Mann! Im TLD-Montur? Ich denke, wir suchen eine blonde Frau. Verdammt! Es stimmt! Bre hat uns alle reingelegt. Sie hat der Leiche des Agenten den Tornister umgeschnallt und auf automatischen Flug gestellt. Adams ist in Lebensgefahr! Ezinga betrat die gläserne Villa durch einen Hintereingang. Sie durchquerte das Foyer und begab sich in den ersten Stock. Die Tür zum Schlafraum war geschlossen. Sie drehte behutsam den Knauf und schlich sich hinein, um ihren Platz hinter der Tür wieder einzunehmen. Aber als sie die Tür halb geöffnet hatte, sah sie einen Schatten auf dem Bett, halb von einer Decke mit hellem Rautenmuster verhüllt. Sie verharrte. Sternengeflirr erhellte die Nacht hinter dem großen Fenster, so sodass sich der Umriss eines Beuchlings liegenden Körpers abzeichnete. Da ist er. Homer G. Adams, ich bin eine Kriegerin in Gottes Heer. Gon Orbon wird die Lebenden in zwei Klassen teilen, die, die nach ihrem Tod würdig sind, Gon Orbon zu dienen und die, die einfach verlöschen werden, so wie du. Langsam ließ sie die Waffe sinken. Kalter Schweiß rann ihr die Schläfen hinunter. Sie zitterte und blickte auf. Das Bett und der Körper vor ihr waren durchlöchert. Bre atmete tief durch, als ein heftiger Schlag sie in den Nacken traf. Sie drehte sich halb im Kreis und ging in die Knie. Du? Eine Puppe habe ich erschossen. Eine verdammte Puppe mit Akustikprojektor. Sie schlug bewusstlos auf dem Boden auf. Jehe Schwärze umgab die blonde Gotteskriegerin. Adams ging zur Wand und schaltete das Tri-Video an. Tiff, hier Adams. Auf der Projektionsfläche in seinem Büro erkannte Julian Tiffler den Wirtschaftsminister. Er stand im Schlafzimmer der gläsernen nordirischen Gästevilla vor dem großen Panoramafenster. Hinter ihm lag die bewusstlose Brezinger am Boden. Homer, du lebst... Du hast es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Nicht nur die Konferenz verlief für unsere Verhältnisse gut, sondern auch das geplante Attentat konnte vereitelt werden. Gut, dass Monra die Initiative übernommen hat. Nimm den Laden Imbalox jetzt auseinander. Worauf du dich verlassen kannst. Die Haftbefehle sind schon raus. Wo ist Monra denn? Ich weiß es nicht. Ich dachte, du wüsstest es. Hinter Adams rührte sich Brees Körper. Blitzschnell schnell rollte sie zur Seite, sprang auf und richtete eine kleine Handfeuerwaffe auf ihn. Thomas, Thomas, hinter dir. Oh, no. Bevor Bre schießen konnte, durchbrach Mondra auf einem Antigraf-Skater von außen die Panoramascheibe und fuhr sie um. Oh. Mondra. In letzter Sekunde, wie es scheint. Zur Sicherheit betäubte Mondra die in der Ecke liegende Bree mit einem Paralysestrahl. Sie wird nie wieder jemandem etwas tun. Nie wieder. Es war kurz nach Mitternacht am darauffolgenden Tag, als Monra Diamond mit einer Hundertschaft Sicherheitskräften im Gebetshaus der Sekte anrückte. Bleich bis auf die Lippen und mit zornig funkelnden Augen stürmte Carlos Imbalok auf sie zu. Was ist hier los? Was gibt euch das Recht, den Tempel zu betreten? Meine Anwälte sind bereits im Anmarsch. Sie werden sorgen, dass ihr alle hier verschwindet! Verhaftet den Mann und bringt ihn auf die 17. Ich komme gleich nach. Mit welcher Begründung? Wie wäre es mit illegalem Waffenbesitz? Einsatz von Sprengstoff, Körperverletzung, Mordanschlag. Willst du noch mehr hören? Du stehst unter dem dringenden Verdacht, für terroristische Anschläge verantwortlich zu sein. Lächerlich! Lächerlich! Gonorbon wird dich vernichten! Vernichten! Führt ihn ab. Yes! Die Polizisten brachten den wild um sich schlagenden Sektenführer zu einem Gleiter und flogen davon. Mondra hob den Arm und sprach in ein Diktiergerät. Lieber Gower, hoffentlich bist du wieder wohlauf in Indien angekommen. Deiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut. Die Mediker sagen, dass sie nicht nach eigenem Willen handelte, sondern dass ein Pharmakon der Sekte für ihren geistigen Zustand gesorgt hat. Hoffen wir, dass es wahr ist und dass dieser entsetzliche Spuk jetzt bald ein Ende nimmt. Das würde bedeuten, dass man sie heilen und du irgendwann wieder mit ihr zusammen sein könntest. Zurzeit geht es nicht, aber ich hoffe, dass sie bald wieder gesund ist. Take care, Kleiner. Deine Mondra. I'm